آه آه آه آه آه آه آه أحسنت علق بي واحتج وجداني واحتج وجداني للغفلين من هذا التجري قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبح الله وما انا من المشركين وارجزان مجدي وافسان حق الوداع على قلبي لك ما يا وجد حفيه الاسا ينعالي فقداني الى اللقاء الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله تندور فليزر Ky është mësimi i dytë në temën tonë për çështjen e imanit dhe të kufrit. Dhe në këtë mësim do të shpjegojmë shkurtimisht, po them shkurtimisht domthonë sepse është pa mundë të shpjegohet këtë çështje në një mësim gjysëm ore. Besimi i Ahli Sunnite dhe Xhamatit në lidhje me çështjen e imanit edhe të kufrit. Ç'është imani tek Ahli Sunnite dhe Xhamati? Dhe ç'është kufri? Edhe do të dëshirojë për jushë këtë pasyre në cila në ndodhën tre kolona, imani si pas e hlisoneti dhe grupe të humërë të keni për para jushë, sëpse në do përqendrojme të, të kato tematika. A të këtë thusë fëllin fara e hlisoneti, në nënë kam tërguar në më thënë poshë termit e hlisoneti, se qëfar beson e hlisoneti në lidhje me qështën e imani dhe të kufrit. Edhe rreth të të rëtullohë dë më në më thënë bisedejonë. Së pari, ë imani në kuptimin gjuhësor do të thotë në arabisht el iqrar, do të thon pranim. Do të thon ta pranonë ato që që do të vërtetën. Ky është imani kuptim gjuhësor. Edhe për këtë, do të thon, jetar kanë treguar, do të thon ato argumente të veta dhe sheiku Selim te mi ka folur shumë gjatë. Ne nuk do zgjatemi tek llogjë se pse nuk kanë lejon kohë. Ndërsa në kuptimin e shariatit <clears throat> Imani është i përbërë nga dy pjesë të pandashme, që janë fjalët dhe veprat. Dhe fjalët ndahen në dy lloje ose në në në dy kategori edhe veprat gjithashtu. Unë e kam thënë dijetar, do të thonë që imani përbëhet nga fjalët dhe nga veprat, nga fjala e zemrës dhe nga fjala e gojës dhe nga veprat e zemrës dhe, dhe veprat e gjymtyrëve. Kto janë pjesët e imanit. Për këtë që ka thënë ibn Qayyim el-Jauziye, Allahu më Allah shëroft, ka thënë këtu është një, domethënë një rregull tjetër që thotë se imani përbohet nga fjalët edhe nga veprat. Fjalët janë dy lloje, fjalët e zemrës, domethënë që fjalët e zemrës është besimi, edhe fjalët e gojës, që është shprehja e fjalës së Islamit ose është hadethi i Islamit. Dhe puna është dy lloje gjithashtu thotë. Puna e zemrës që është njeriti dhe ihlasi dhe puna e gjymtyrëve. Në të njëjtën gjë gjithashtu e tregon dhe shehull Islam ibn Taimie thotë për bazave të ehnisunedit është që feja përbohet nga fjalë dhe nga vepra. Fjala e zemrës dhe fjala e gojës dhe vepra të zemrës dhe veprat e dhe, dhe ndoshta veprat e zemrës dhe veprat e gjymtyrëve. dhe dietarët kanë rënë dakord për këtë lloj përkufizimi të imanit. Të gjithë dietarët e Islamit, befal selefët kanë rënë dakord për këtë përkufizim, do këtë lëgjë e kanë drejtuar domethën shumë dietar. Për tyra domethën nga më të hersmit kemi Imam Buhariun, i cili thotë kam takuar më shumë se 1000 ë njerëz të ditur në Hijazi, në Mekë, në Medinë, në Kufë, në Basra, në Wasit, në Bagdadi, në Shami, në Egjipti i kam të kuar e ta në kohët të ndryshme, në etapat të ndryshme, etapa të ndryshme, i kam të kuar e ta për rreth 26 vjetë, në këto vëndi që përmandit për dhe dhe të gjithë thoshin, dhe të gjithë thoshin që feja është fjalë edhe vepra. Gjithashtu, në dishka të tjilë ka të reguar dhe e buzura arrazi dhe buhatim arrazi. Thoshin që të gjithë këta do në gjithë djetarët që ne kemi të kuarë, në besonin se imani përbëd nga fjallë dhe nga vepra, shtohet dhe paksohet. Të një të një gjithë ashtu ka të rëgurë dhe ishak i bërrahoj, ose ishak i bërrahoje, si shë thonë në djetarë të haditit, thoshti që sahabët dhe tabinit dhe djetarët që kanalu pas tyre të gjithë, thonë që besimesh me fjallë dhe me vepra, shtohet dhe paksohet, askush për i tyre nuk ka në në kontradit për këta. Këte i gjmajë gjithashtu e ka tërguar edhe ibn Selam, e buorbejt e në kasimin ibnus Sallam, në libër në vetë që fletë për imanin. Basi ka tërguar dhe mu thënë emrat e djetarëve që e kanë këtë dojtë besimi, ka thënë të gjithë këta thonë që imani është fjalë edhe dhe e prashtohet dhe paksohat. E thotë këj është mendimi i he hlisonedit të cilin e, ne e zbëtojmë sotët. Edhe ashtu diçka të ngjashme u ka treguar edhe Imam al-Baghawi në librin veçhar Hasanah. Gjithashtu diçka e tillë e ka treguar edhe Ibn Abdul Barr. U thotë ka rënë dakord ka rënë dakord dietaret e fiku dhe hadithit se imani është me fjalë dhe me vepra dhe se nuk ka pun pa njëtë dhe imani shtohet edhe pakësohet. Do shtohet me punë mirë dhe pakësohet me gjënafe. Edhe të gjitha punët e mira të kënej quhen iman. Kjo është fjale, në më thënë, në ibn Abdelberrit, njëtë njëtë një, një, një njëshme këta, në më thënë, këta i gjmaa ka të reguar dhe ibn Kethiri, gjithashtu e ka të reguar dhe ibn Rejëb el-Hambeli, gjithashtu e ka të reguar, në më nënë, ka të reguar ibn, ibn Kethiri dhe ibn Rejëb i qëtë dy nga imam Shafiu, që imam Shafiu ka thënë se djetarët e uh, ehlisonedit ka rëndë dhe kortë punët janë pjesë e imanit. Gjitha shkute gje ka të reguar edhe Shekullisam ibnut e imi e nga imam shafiu, thot kemi të reguar, thot Shekullisam ibnut e imi e nga imam shafiu, sa i ka të reguar që, dhe ka thënë e limër e të -um. lomë, ka thënë që ka nëndakort sahabët dhe të abirinë, dhe ata që ka nërdo pastyre, të cire ne kemi të kuar, thot, ka nëndakort që imani është me fjallë dhe me vepra, edhe me një jetë, asë një Gjithashtu diçka tjetër ka treguar edhe Muhammad ibn al-Jarir at-Taberi, dihetar nga dietar më mundëdhën tifsirit. Gjithashtu këtë ka treguar edhe është transmetuar nga Imam Ahmedi. Është transmetuar djali i tij Abdullah ibn Ahmed në librin e vetë Sunne, ka treguar nga shumë dietarë dhe nga baba i babait i, ka përmendur këtu domethënë emrin emra të shumë dietarëve, të cilët të gjithë thoshin që imani është një fjale me veprat. Në të njëjtën gjë ka treguar gjithashtu edhe Rizaqa Sanani thëtë kam takuar 72 djetarë. Thëtë të gjithë thoshin, imani është me fjalë edhe me vepra, shtohet edhe paksohet. Kështu që të gjithë këta, të gjithë ta ka rëndakort që imani është me fjalë edhe me vepra, josti që thonë grupët e humbura, në mërgjitë kam përqëllim të cilë thonë imani nuk është me vepra. Fatikisht dënë që të fymët e me të fëmë, të fëmë të fëmë të fëmë të fëmë të fë Po qëllimi këtu është për të reguar në fillin fare atë që ne duhet besojmë që është e vërteta në këtë qështje. Këshu që imani e hlisonet dhe gjematit e imani si pas e hlisonet dhe gjematit është në fjallet dhe me vepra, në fjallet e gojës, në fjallet e zemrës, në vepët e zemrës dhe me vepët e gjymëtyrëve. Këshu që të gjitha djetar ka rëndë dëkort që imani përbënë në Përsa i përket detajeve të kësaj, domethënë, por po përmend për shkurtimisht nga një argument për secilin projektore detajeve. E them që i marrën përbohet në katër pjesë, në formë të detajuar nga fjala e zemrës, nga puna e zemrës, nga fjala e gojës dhe nga puni e gjymtyrëve. Për sa i përket parës, fjala e zemrës. Allah subhanahu wa taala ka thënë Kur'an. Fad nasun hurrat, welma yadkhul al-iman fi qulubikum, nuk, nuk ju ka hyr besimi në zemër. Gjithashtu ka thënë Allahu subhanahu wa taala ja ayu har rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri min alladhina qalu amanna bi afwahim wa lam tu'min qulubuhum O ti dërguar mos e shqetësoj ty ata të cilët shpejtojnë për në kufër ata të cilët thonë me gojë besuam por nuk u kanë besuar zemrat e tyre të kjo tregon domosdoshmërisht që besimi është me zemër në anë të qarta argumenton shumë të fortë për ligjën, por nuk duhet zgjatemi sepse nuk ështëu domosdoshmën thjesht qëllimi. Gjithashtu, pjesa e dytë është ta shprehësh me gojë. Foth Allahu subhanahu wa taala qulu amanna billah, thoni besuam në Allahun. O ma uzileilena. Përsa më ketë kështu çështja vëlla, domethënë drejtë është shumë problematike puna e muzikës, a? Unë nganjëherë pas fol edhe do flas gjithmonë për këtë çështje. Nuk Nuk është shë që duhet të në shkaluar Muzika është fjulli shëtanit Edhe në gjithë duhet që të heqin muzijin në cëllarë të tan Ku doj që t'jemi E jo më pasen shpi në allaut Kjo shpi në allaut E nuk lejohet në dhe më lishtë dhe mundin që në shpi në allaut Të djohet fjulli shëtanit Nuk lejohet të zjekundi Por në shpi në allaut ashe koma dhe me rënd Pasaj më sfol më pasaj kërë bëhet fjalë për qështin e Me maz Kur jeni në masë, njerës duke këndu kuran, ka rasë, vallaj që në të në qëllon që imamit duke këndu kuran, vjen dhe f... duke më bije fjullit shëtanit dhe nuk, nuk din njerë ju këtë gjëj, atë gjën fjullin apo të gjëj imamit. Nuk e të gjëtë imamit nga, nga zër i lartë që ka të cëllëlari. Rekë këllë i gjëtë më duke dhë të bëhet, më thënë, edukatek ne. Cëllëlarin ose mbajen heshtje ose hiqe atë fjullit shëtanit, se nuk të leotë. Edhe ashtu profeti sallallahu alejhi dhe sallam ka treguar në hadithën e saktë dhe ka thënë jam urdhëruar që t'i luftoj njerëzit derisa të dëshmojnë të dëshmojnë domthon tash të, të shprehin në gojën e tyre që nuk ka adhuruar ti për Allahu dhe Muhamedi sallallahu alejhi dhe sallam është i dërguari i Allahut dhe të kryejë namazin dhe të jepë zakatin. Kështu që kush nuk e shpreh së handetë me gojën e tij duke pasur mundësi, domthon ka mundsi ta shpreh, nuk e shpreh, ai nuk është musliman as nga jashtë, as nga brenda. Thot shehuhu nisaimet e mirë, thot shpreha dy she hadeteve, domethë se a dëitë të dëshmosh dëshmin e njësimit për Allahun dhe të dëshmosh dëshminë profecisë për profetin ton sallallahu alaihi wasallam. Dhe kush nuk i shpreh të dy she dy she hadete, thot duke pasur mundsi ai është mosbesimtar, thot dhe për këtë kanë rënë dakord të gjithë muslimanat, kështu thosh shehuhu të mirë. Edhe ky thot është kafir në zemrën e tij edhe në gjendjen e tij të jashme të këselefët e umetit dhe të këdjetarët e umetit. Kjo është feletit. Dhe. Edhe kjo dhe mund duke të qartë një argumentet. Edhe këtu ka një është një qështë që duke pas parasysh kërtimish për së qëroj. Kërë themi dhe më dhe që njërë të shprej shadet, nuk ime për qëllim që njëri u thjeshtë të tregoj të atë që ka në zemër në ti. Por, qëllim ju është dhe një që njëri u të shprej për të futur në fe, me niyet për të besuar atë që thotë. Sepse mundet që një person ta shprehë hadithin dhe qëllimi i tij nuk është për ta besuar, por thjesht për të treguar atë që ka në zemrën e tij. Siç ndodh përshëmë çifutët. Çifutët vajton te profeti sallallahu alajhi wasallam dhe i thonë ne dim që ti je profet. Edhe atë profeti ose nuk i dëgjoi këta besimtar, por u tha çfarë u ndalon ju që të ngrihni mua. Do të thonë nuk ka pranoi islamin atyre thjesht pse e shprehnë me gojë që Muhamedi sallallahu alajhi wasallam është profet por tha çfarë u ndalon që të më ndiqni mua. Dhe këtë lloj gjëje do më ka treguar Shehhu Ismailut Ejime e edhe Ibnul Qayyim. Thotë se thëmtë e mi erdhën disa xhifut tek profeti Sallallahu Alajhi Wasallam dhe i thanë dëshmojmë se ti je profet. E thotë me gjithë të këta nuk u bën musliman thotë me këtë lloj dëshmie që dhan ata. Sepse ata nuk e kanë ata e dhanë këtë sepse këta e dhanë këtë në formë, domethënë tregimi, domethënë treguan çfarë kishin zemrat e tyre. Domethënë që ne nuk jemi të sigurt se ti je profet. Edhe atë u tha profeti al sallallahu alejhi wasallam përse nuk më ndiqni? Tha, "E thon, kemi frikë nga çifutët." Thot pra iksaj kuptohet që thjesht njohja e vërtetës ose tregimi se që njeh nuk quhet iman derisa njeriu ta shprehë atë në formë kërkimi, domethënë që unë kërkoj që të bëhem musliman më të kësaj. Kjo ndonjë dutë të qartë. Gjithashtu një diçka tjetër e ka treguar dhe në taim në librat e Zadul Maad. Shën gjasht me kjo du tjetë i qardëm hëm, për ne Edhe diska tjetër një dhe me qështin e shprejhes Kanë thënë djetarët e e një sunetit që njëri ju Hynë një islam më antë shahadetit Edhe kjo është tërguar në argumentet e sakta Edhe profetit sallat sallat sallat mua përnon të islamin njerëzë Kura ta hynë një islam duke thënë shahadetin E thoshtë jam urdhruar t'i luftoj njerëzit dhe i së të dëshmojnë shahadetin Në i hadithë Kur zë netë trasmendin dhe thot derisa dëshmohesh hadetin të falë namazin dhe zakatin. Kështu që njëri që përtyr në fe, i mivton shahadetin, ndërsa pastaj vazhdimësia e fes normalisht ka kushtet e veta. Kjo duhet duhet du, bërt dallimin ndërmjet hyrjes në fe dhe vazdimësisë së fes. Hyrja fe në Islam bëhet duke dëshmohesh shahadetin. Kur zë vazhdimësia e fes, pastaj ka kushtet e veta, do një të thën prej kushteve do të thonë se njëriu të falë namazin për kushteve që të parnoj, domthonë, të, domethënë, të largohet nga çdo lloj gjeje e cila ia prish imanit që quhet që për iman, domthonë të kundërvet të, të, të imanit. Dhe kjo është njësoj si çështja e martesës. Nëse një person porumë martohet. Ai më shoq quhet i martuar, quhet i martuar duke bërë aktin e martesës. Me bakym pasi bëra aktin e martesës e la fen islam. A mund vi njëi thot këy po këy bëra aktin martese dhe pse la fen këy domthon ky quhet domethën e quhet i martuar. I themi jo, ky quhet i martuar sepse u martua, por nëse ky nuk i plotson kushtet më mbrapa, akti i ti tij nuk vazhdon më. Që të anulluar. Gjithashtu, nëse një person martohet, edhe pasi martohet e divorçon gruan e tij. 3 herë. Edhe ku i thotë pse mban gruan Hotel Majgron thonë sepse unë kam e kam ka marr Mark Martesi, themi po ti ke marr Mark Martese, por ti i ke thyr kushtet për të qenë ky akt, Martese i vazhdushëm tek ty. Kushtet e çështës së Islamit, domethënë ti vërtet i themi ti ke hyr në Islam, por ti nuk ke plotësuar kushtet për të qenë, për të qenë dhe për të vazhduar në Islam. Kjo domethënë është e rëndësishme sepse me këtë argumentohen, domethënë murxhijët e cilët thonë, për detse i ka thënë shahadetin është musliman, edhe sikur të bëj çfarë do që të bëj. Ne i themi po, a i përdet të dëshmojnë shëhadetin, a i hyrë një islam. Por, si kur se njifet hyrë një islam, njifet dhe dalje për islamit. Dhe më thënë bast kushteve dhe dhe dhe më thënë në tyre ndalesve që kanë të reguar djetarët cilët duhet në pasur për zysh. Kjo është, dhe më përsej, përket të kësaj që është një qështë shprejhës me goj. Përsej kemi, dhe më thënë, piken e të retë, që është puna e zemrës. Dhe punët e zemrës përfshin niyetin, në shtrimin me zemrën ndaj Allahut, madhurimin e Allahut, shpresën, frikën, dashurinë ndaj Allahut subhanallahu teala, të, të duash për hir të tij, ulhesh për hir të tij, ti mbështetesh atij, të bësh durim, të kënaqësh, të mshirosh, të kesh turp. Të gjitha këto janë pjesë e punëve të zemrës. Dhe argumentet për këtë do më të jenë shumë të përhetyre është ajë që ka thënë Allahu subhanahu wa taala në ta Kur'an, "Fela takhafūn wakhafūn in kuntum mu'minīn." Mos u friksoni atë, por më friksoni mua nëse jeni besimtarë. Dhe doon, fakti që Allohu Madhûr e ka kuşëzuar që në atyre besimtarë me këtë lutje tregojnë që kjo është pjesë e besimit. Thotë nëse je besimtar, nuk i frikëve të mua. Që kjo tregojnë që nëse ai personi, do të thonë, është besimtar i plotë, me besim të plotë, ai e ka frikën vetëm të Allahut. Nëse nuk e ka besimin plot, bëqat mangët. Atëherë kjo tregon që nuk ka frikë Allahu, prandaj kjo tregon që frika është pjesë e këtij besimi. Gjithashtu një para argumente më të qarta në lidhje me çështën e imanit është hadithi profetit sallallahu alajhi andi që thon imani është 70 disa degë ose 60 disa degë. Më mjë të degve e mirë atyre degëve është dëshmia e fjalës la ilaha illallah. Dhe më ulta atyre është të largosh një diçka që i mundon njerëz nga rruga, edhe turpi është prej këtyre degëve. Ëh ky hadith është shali shumë i bukur sepse ka përfshir të treja gjërat e besimit. Ka përfshir më në shprehjen me gojë, ka përfshir veprimin me me me, me gjymtyr, ka përfshir gjithashtu edhe punën e zemrës. Sepse të thuash la ilaha illallah është shprehje me gojë, edhe ka qithë Profet O sallallahu alajhi wasallam tek dek të besimit. Gjithashtu të largosh një gjë që mundon nga rruga, kjo është veprim, edhe ka qithë Profet O sallallahu alajhi wasallam tek dek të besimit. Gjithashtu të turpi që është prej punëve të zemrës. E ka thënë edhe profeti sallallahu selam për degët e besimit dhe kjo tregon domthonë që domthonë duhet patjetër domthonë që njeriu të ketë im, që të ketë iman, duhet të ketë punë të zemrës. Sepse profeti sallallahu ka treguar që kjo është prej degëve të imanit. Kështu që, që domon imani për bëhet nga gjithashtu edhe nga puna e zemrës. Dhe e katërta është janë punë punët e gjymtyrëve. Punët e gjymtyrëve këtu është problemi dhe më dhe që fillon problemi i luftës në me të ehlisonetit edhe grupeve të humbora të punë dhe gjimtyreve fillon, e përse këtu fillon përse të divjojnë dhe po të shikoni dhe më dhe në fillim fare dhe më të shikosh njerëzit dhe më hënë janë përthuaj, përthuaj se dhe akord në njësa qërëtje pasaj kërë finë këtë detajet edhe fillon dahan grupet përndaj ehlisoneti dhe më dhe në i fut punët të këbesimi, kurse mërgjet i nëzjerin punët për e besimit, edhe nuk i koncentrojnë punët e gjymëtyrëve, pjesë të besimit. Ndërsa, përsepe për këtë punëve të zemrës, dhe më thënë, ata janë disa lojë, sepse ne do të të regojmë në shalë në mësimit të arshme, sot më basën në shalës e nësër, që mërgjet janë tre grupe, edhe disa për i tyre, dhe më thënë, nuk i fusin as punë të zemr Dhe kjo domethën siç kanë thënë si dietarët kjo është një humbje e qartë ndërsa ata të cilët i fusin punën punë të zemrës në besimin e thonë që puna e zemrës janë pjesë e besimit duhesh përjtë Allahu turresh përjtë Allahu duhesh Allahun duhesh dëgojnë Allah, sallallahu alaihi wasallam e dije sinqert nëse i fusin të punën të besimit thonë këto janë pjesë e besimit ata e kanë të domozoshme të fusin të punën të gjymtyrve siç thotë shehër semtimi sepse puna e zemrës janë të lidhura ngushtë me punën të gjymtyrve dhe do të thonë argumente do të thonë nd të shumta për këtë çështje, për këtë argument më të qartë është e njëjti që ka thënë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an: Innamal mu'minuna alladheena amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabuu wa jahiduu biemwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaa'ika hum as-sadiqoon. Fjalët besimtarët e vërtetë janë ata që besuan Allahun dhe dërguarin e Tij, më pas nuk dyshuan, dhe luftuan me pasuritë e tyre, të të me veten e tyre në rrugën e Allahut, këta janë të vërtetët. Po besimtarët e vërtet janë ata që tregon pas secilit të e tyre. Dhe një precizitet i kush është që ata veprojnë, domethënë, luftojnë me pasuritë të tyre dhe me, domethënë, veten e tyre laut. Dhe të regon, në rrugën e Allahut. Ne kjo tregon më që besimi i vërtet, besimi i plot përbohet nga vepra, nga veprat si e gjymtyrëve. Sikurse e përmendon gjithashtu edhe në hadithën e mësipër, që largimi një gjëje që mundon nga rruga, t'i sinë quthi për vetësinë e dek të besimit prfshin domthon prfshin edhe këtë domthon çështjen e punëve të gjymtyrëve në formë të qartë dhe tregon që ato janë pjesë e imanit. Gjithashtu profeti sallallahu alejhi dhe sallam u ka thënë delegatëve të fisit Abdul Abdu Qais, vot ju urdhëroi që të besoni Allahun. A edinin se të besimin Allahun, dhe u tha bastaj të besimin Allahun, të dëshmosh shahadetin, të falësh namazin, të japësh zakatin, të jepni 1 të 5ën në plashkus lufte. Kështu që profeti sallallahu alejhi dhe sallam më quajti namazin edhe zakatin dhe dhënë në 1/5 të plaçës lufte të iman. Edhe këtë gjë e ka përmend gjithashtu thallahun Kur'an, ku thot Allah subhanahu wa taala, "O ma kana Allah li yudhiya imanukum." Allahu subhanahu wa taala nuk ka humb Juve imanin tuaj. Allahu subhanahu wa taala nuk ka humb Juve imanin tuaj. Edhe këtu qëllimi në këta jetë është për për namazin. Pra, kush e kanë shpjeguar, domthonë vetë profeti sallallahu alajhi wasallam është treguar në hadithin, domthonë te Buhariu Çi kë ky ajet domethën ka ka zbritur sepse sahabët ndryshuan drejtimin e kiblës. Edhe pyetën se disa sahabë th안 si është si është puna e atyre të cilët janë falur përpara para se ndryshohet kibla, a është mazëtyri sakt apo jo? Edhe zbite Allah këta ajet për të thënë që nuk u humb Allahu imanin tuaj, domun nuk u humb namazin tuaj që keni falur nga Beitul Maqdis. Ktu në këtë ajet e thotë Allahu Subhanallahu Teala namazin iman. Kështu që tregon domunë që e, imani përbëhet edhe nga veprat ë siç e thash domthon këtu fillon domthon devijimi i murxhive sepse ata i nxjerrin imanin nga veprat. Dhe ne do të rregojmë domthon gjithashtu se kur flasim për murxhit që murxhit janë nuk janë gjithnij soi, ata janë tre grupe. Dhe ka prej tyre që i fusin punën domthon tek veprat, por bëjnë atë shkoputin e lidhjes së ngushtë që kanë veprat e gjymtyrve me zemrën, gjë e cila domthon do të do vinë në, në vimin e ndallot. Atë do po të thonë, po ta shikoni këtë fletën që u kam dhënë, thuat u domethënë Suneti, tha fillimfare, imani probohet nga fjalët, nga vepra ose fjalë me gojë, besim me zemër dhe veprë me gjymtyr. Pastaj, punët e gjymtyrëve janë pjesë e imanit. Lloji i punëve dhe janë lojë kam të gjymtyrëve janë shtylla e imanit. Çka ka për qëllim këtë lloj gjëje domthonë kim për qëllimin e të çështit që lloji i punëve të gjymtyrëve, lloji domthonë që të gjitha si punë së bashku përbëjnë atë që quëtë shtyll e imanit. Në më thënë, nëse një riu nuk i ka, më në më thënë, këto punë, nuk ka asë një le punët mirë të jashme, këj person nuk quëtë besimtarë. Më në këtë du tjetë të mund, dishka e, e qarë, du tjetë shumë në, shumë në cishme. Nëse një person, beson me zemër, por nuk kryen asë një vepër me gjymëtyrë, Ahli Sunneti është me mendimin, është i mendimit se kjo është akida e Ahli Sunnetit që ky person nuk quhet besimtar, por quhet mosbesimtar. Edhe për këtë logjë ka kanë rënë dakord dietarët. Në këtë logjë kanë treguar disa dietarë. Pra i tyre ka qenë edhe është dhe Imam Shafiu. Pra i tyre është Imam Shafiu, i cili ka në në -um, e ka treguar, non në librat e tij, e përmend më sipër që kanë thënë imani për bëhet nga 3 pjesë e përmendin ndërto të do të thonë edhe punte gjymtyrve dhe tha asnjëra prej tyre nuk vlen patjetër. E thati Memshafiu për këtë kanë rënë dakord të gjithë dietarët përman, e ummetit. Tashin ne përmend përmendim shumë e përmendim të çështjen e kanë rënë dakord të gjithë dietarët e ummetit dhe me radhë ne kemi për qëllim anca gjej domthonjë të themi që ky është një lloj argumentimi te kanë studentët xhamalit sepse argumentet nisam janë 3, argumentet të cilat janë autentike, Kurani, Suneti dhe Ijma'u i ummetit islam. Kështë që kur të regohet i gjmao i umedit islam ose i selleve një që ështje, në mëllin që kjo është argument dhe merës si argument dhe për desat gjithi djetartë e hësunejnë dhe gjmatë karën dhe kortë që imani është pies, e, imani më një në mëni gjymëtyrve, në mëse punë dhe gjymëtyrve, jenë pies e imanit e pandashme, atër është e tilë edhe nuk leohet që t'jithet poshë kjo i gjmao. Kurse murgjiet, thonë që imani në nuk është shtylë, Po domthonë është pjesë plotësuese. Disa e nxjerrin fare, disa nuk e nxjerrin fare atë, por e rëndësishme që ne na intereson këtu është se nuk mund nuk mund të në ekziston një person që të ketë domthon iman pa pasë, asë në zemër pa pasur punën gjymtyrë, këtë do t'rregoj dot t'rregoj më poshtë. Gjithashtu pika e tretë që tregonu tek fleta është punët e zemrës si janë të domozoshme për saksinë e imanit. Edhe për këtë kanë rënë dakord të gjithë Të gjithë dietarët e Ummetit Islam, domosdosh fjalë ehnesunedit që pa punë të zemrës nuk ka iman. Edhe të vetmit që kanë kundërshtuar këtë gjë kanë qenë xehmijet, edhe ata të cilët kanë qenë dakord me mendimin e xehmijeve, të cilët thoshin që imani është vetëm njohja. Dhe këtu fatisht është kjo fletën se kem përmendur xehmijet. Edhe, domthonë, do t'i përmendim shkurtimisht inshallah në, në mësimin e ardhshëm, por ideja është i xehmijet quajnë iman vetëm njohjen e zemrës. Prandaj ata detyrimisht me këto të mendimin që thon bien ato që edhe iblisi është besimtar, sepse iblisi injfton Allahun. Domthonë, edhe faraoni është besimtar, sepse edhe faraoni injfton Allahun, sepse Allah ka thënë Kur'an për të wa jahadu biha kane, wa istaiqalat anfusum dhulman wa ulwa. Fotë të mohuan, edhe pse ishin të sigurt në vetëtyr, në vetëtetyre, fotë të mohuan, edhe pse ishin të sigurt në vetëtetyre, nga padrejësia edhe nga mendëmosia. Dhe kjo tregon domosë që ata ishin të sigurt në vetëtyre, domthonë që ishin besimtarë. Që që në këtë loj pike dhe në në gjëhmi e në malish kanë humëm i humjet madhe. Kushtë zë kushtë i nëzjerë pun të zemës nga imani, a i ka humëm i humjet madhe. Pasaj më pasë një prej pikave të, të ehlisonet në lidin në, qës në qështës imanit, është që imanit e ehlisonet gjëmatisht shtohet edhe paksohet. Edhe kjo është pikë ndarë se kryesore në demjet e ehlisonet dhe grupët humbra. Sepse grupet e humbura, qofshin murxhjet, qofshin xharijet, ata thonë që i marrin nuk shtohet apo nuk paksohet. Ata çfarë thonë? As nuk shtohet, as nuk paksohet. Por ka disa murxhje të cilët thonë që dhe shtohet dhe paksohet këtë duhet pas parashyrë sepse mund të vi dikush dhe thotë e helisuneti thotë që i marrin shtohet dhe paksohet kurse murxhjet thotë nuk shtohet dhe nuk paksohet. Do të themi po, vërtet, por ka disa murxhje të cilët thonë shtohet dhe paksohet imani. Dhe kjo ka ardhur nga që Ata e konsiderojnë imani një gjithë vetme. Mërgjit dhe khaurish, kurse ehlisoneti, thot imani nuk është një gjithë vetme. Imani pjesë zohët, ndahët, dhe mund shtohët, dhe kjo është tërguar në disa në mën, argumente në Korani, shtesa imanit, si thotë loës honetan Korani, thotë për shumë, i e zda duhe imanën ma imani, që të ushtohë të të të të të të të të të të të të të me besimi që kishë një besim do jë desto u shtojë aty te imanin. Thot ë uh, oida oida tuli taalim aydu zadtu iman, dhe kur lexohet aty rahetet e tij, aty u shtohet besimi. Kë kanë argumente shumë të fortë dëgjej që besimi shtohet te keni suneti. Gjithashtu për përpaksimin e besimit është hadithi që profet, profeti sallallahu alejhi dhe selam ka thënë, po të uh, kur immoralisti bën immoralitet, ai nuk është besimtar. Normalisht që këtu qëllimi nuk është që nuk është besimtar, që është kafir. Po qëllimi ojë është nuk është besimtar me besim të plot, por besimi i tij është është paksuar. Dhe argumenti që nuk ka pas për qëllim të provojmë se nëmë që ky person është i dal nga feja, do të thotë nuk ka pas për qëllim të llogjej për fenomenin është hadithi që transmeton e Budherrit, është e Buhariu hadithi. Që profeti sallallohu i thotë Budherrit që do hyjë në xhenet çdo kush që dëshmon shë hadetin. I thajë dërguar Allahut edhe nëse bëni immoralitet dhe nëse vjedh? Tha po, edhe nëse bëni immoralitet dhe nëse vjedh. Dhe përsëri përsëri, edhe nëse bëni mortetën në savie, tha po, edhe nëse bëni mortetën në savie 3 herë, derisa të ta fund fare edhe po nuk deshje budhërrri. I tha profetit sallallahu alaihi dhe sallam, "Mikiu tregon që i morëlisti që ka besimtar, se po qëse nuk do ishe besimtar, nuk ka se të hyjë në xhenet." Për këtë arsye, domodin kanë kuptuar dietar për hadithin e parë. Kan kuptuar për për hadithin e parë, domodin që kur ka thënë profet sallallahu alaihi dhe sallam që nuk është besimtar, domodin që, që nuk është besimtar me besimin e plotë, por i zhpaksuar besimi i ti tij që e ka detyrë ji ta kët plot, i zhpaksuar për shkak të ti gjunafis që është immoraliteti ose domthonë hadith në hadith tjetër përmendën domthonë edhe gjëra të tjera. Kështu që ky argument tregon qartë që besimi paksohet. Dhe ky domthonë është mendimi i Sunnetit xhamalit për të parëve që kanë folur për këtë çështje, ëh që besimi shtohet është Abdullah ibn Mas'udi thoshte në një lutje o Allah na shton neve imanin edhe sigurinë edhe njohjen. Edhe nga të parat sahabët që kanë thënë që imani shtohet dhe paksohet është Omer ibn Habib el Khatmi radhiyallahu anhu ka thënë imani shtohet dhe paksohet. Edhe i kanë thënë si shtohet dhe si paksohet, tha kur ne përkujtojmë Allahun dhe e kemi frikë atë, ky është timi i imanit. Nëse neshë për ti dhe nëse ne shkuidesim prej tij dhe harrojmë atë, atëherë thotë ky është paksimi i imanit. E thot Ibn Qayyim Këtu thotë ky thot, transmetim është nga transmetimet më të hershme që na ka ardhur për çështjen e shtimit dhe paksimit të iemaneve nga sahabët. Diçka tjetër ka treguar Abdullah ibn Rizaq al-Sanani, ka treguar Ma'mer ibn Rashid, ibn Ujurexi, Sufyan al-Thauri, Malik ibn Anas, ibn Uyayna dhe të tjerë, të gjitha thoshin që iemaneve shtohet edhe paksohet. Ë anë tjetër, për të kaluar te ana tjetër, që mos zgjatemi shumë, është çështja e kufrit. Përpikë me mund të shkurtojmë sa më shumë, sepse normalisht dhe mund që nuk mund të tregojshë dhe gjë. Dhe më thënë, e kunër të imani të shkufri? Imani dhe thotë besim, kurse kufri dhe thotë mohim. Si kurse imani është me fjalë edhe me vepra, gjithashtu edhe kufri është me fjalë edhe me vepra. Kjo dhe më thënë, është një qështje për cilën karënd dhe kort gjithu me të islamë. Karënd dhe kort gjithu me të islamë. Edhe këtë lloj gjeje, këtë rënë dakord, domthonë e kanë treguar disa dietarë për tyresh Ishaq ibn Rahawi, Muhammed ibn Suhnun, edhe të tjerë, të cilët gjith, domthonë gjithë kanë rënë dakord të thonë që imani përbohet nga nga fjalët, nga veprat gjithashtu dhe kufri mund të bëhet me fjalë edhe me vepra. Jo si stonë në grupet e humbura, domthonë murxhiet, të, të cilët thonë që kufri është vetëm në zemër, kurse veprat janë vetëm tregues për kufrin. Prandaj domthonë Një prej rasteve më konkrete që tregojnë për këtë çështje është çështja ësht, e sharis Allahu dhe dërguar i tij sallallahu alaihi wasallam. Një person që shpreh me gojën një, një fjalë që është fyërje nëse shari për Allahu dhe dërguarin e tij sallallahu alaihi wasallam, kjo është një fjalë kufri. Për këtë ka rënë dakord të gjithë dijetarët e Islamit, dietarët e selefëve që ai person që e shpreh këtë fjalë ai ka bërë kufrim me gojën e tij, normalisht përdersa ka bërë kufrim me gojën e tij, ai ka dalë nga feja. Kurse, domethënë në grupet e humbura thonë që ky nuk ka kurufër, kufër me gojë, por kjo fjalë goje tregon që ai ka kufrin në zemër. Domethënë kanë bërë domethënë atëra, fjalë gojë vetëm tregues. Dhe kjo ka një lloj, domethënë ka një, është një, kjo fjalë është tregues për diçka tjetër në të vërtetë për një lidhje me këtë besim që kanë këta njerëz, të cilët e, e tregojnë domethënë që fjalët janë vetëm tregues për atë që është në zemër dhe nuk kanë në të vërtetë kufrën vetvete. Vë vë vë Mi po nëna interesant dashj për treguar domethënë që Kufri është edhe me vepra edhe me, edhe me gojë, edhe edhe me edhe me fjalë edhe me vepra, sikurse do të thonë këtu është besimi i Ibn Sunedit. Me vep me, me vepra do të thonë është kjo. Pra kryesisht gjithashtu është që është e qartë, është një personi që i bie i bën shesh dhe i bën shesh do të thonë satujës, i bën shesh satujës, por këtë kanëën dakord të gjithë, gjithë ata e Ibn Sunedit që kjo është kufër. Dhe këtë nënë është i qarë, dhe këtë të regonë, nënë formë qarë, dhe nënë që kufrë është gjithashtu dhe me vepra, si kurës është dhe me fjalë. Gjithashtu e hlisoneti e, besojnë që gjuna është qarët, që e njësojnë Allahus S.W.T. nuk dali nga feja përshkët gjunafeve të tyre, për deri se këto gjunafe nuk janë kufrë. Dhe më thënë, nuk del besimtari nga feja me zdollë gjunafe që ban. Por del nga fe e vetëm me disa lloj gjunafrsh të cilat janë cilësuar në Kur'an dhe në Sunet që janë kufur. Por nuk delmë çdo lloj gjunafe siç thon Xaharixhë të cilët thon çdo lloj gjunafit mzel nga feja. Eh në Sunet i thon kësu, gjunaqërat që ninsejn Allahun janë të rrezikuar të dënohen, por janë në mëshirën e Allahut dhe nëse dënohen nuk janë të përjetshëm në zjarr. Dhe argumentet për të janë shumëta. Për argumente më të qarta hadith janë hadithët e shefatit, të cilët janë hadithë mutawatira. Dhe hadithët e shefatit çfarë trëgojnë? tregojnë që Allahu subhanahu wa taala do nxjerrë mante shëfatit në xhennemi shumë njerëz gjunaqëshar. Edhe do të difuzin xhenet. Dhe kjo tregon që ata janë besimtarë, sepse në xhenet nuk hyn vetëm së besimtarët. Dhe kjo tregon më që ata janë besimtarë edhe pse janë gjunaqëshar. Për këtë arsye ne themi që gjunaqësharët jo gjithë janë mosbesimtar. Mosbesimtarësh vetëm ai gjunaqëri i cili bën atë llogjunafi që është kufër në fenislamë, kufërsin e shprehur në Kur'an dhe në Sunet. Përne dhe ne, dhe më thënë, besojmë që gjuna fqarat janë në dëshirë në Allah, po të dëshirojë Allah, s'fënë t'ale, ta më shironë, po të dëshirojë indëshkojë. Në për këture, argumente gjithashtu është dhe e, hadithi që fletë për zekatin, që të regojnë që i person që nuk e e për zekatin, do në dëshkojë ditën e gjukimit me pasurin e ti. Në ditë qërësa 50.000 vjetë, pasen fund, në fundë, në fundë, kur të mbarojë logaria, Do shikoj rrugën e ti për në xhenet ose për në xhehenem. Kur tregon profet ose thonjë do shikoj të rrugën e ti për në xhenet se për xhehenem, kjo tregon më që ky personi që nuk pasadon zakatin dhe pse pasa bërtë gjuna kaq të rënd, ky mund të ti në xhenet, domodin që ësh besimtar. Dhe pika e tjetër më mbrapa është, është e pamundur që njeriu të ketë besim në zemër pa kryer asnjë vepër të mirë me gjymtyrë dhe kthejë shpresën pa mos sipër, sepse Kjo quhet në arabisht quhet et telazum baina adhahiri wal batin, lidhje e ngushtë që ka anë jashtë me anë brendshme. Edhe për këtë kemi dhënë disa argumente. Pra argumenti më të qartësh hadithi që ka thënë profeti sallallahu alejhi dhe sallam, thotë në trup është një cop mishi thotë, nëse ajo rregullohet, rregullohet gjithë trupi dhe nëse ajo pritet, pritet gjithë trupi. Dhe ajo është zemra. Ky hadith e tregon në formë të qartë lidhjen e ngushtë që ka zemra me gjymtyrën. Donëse rregullohet zemra rregullojnë qimtyrën. Nëse nuk rregullohet zemra, nuk rregullojnë qimtyrën. Domthonë nuk ka shans një person që një person të jetë i shtur nga anë jashtëme edhe zemra tij jetë me rregull. Edhe argument është ky hadith. Kurse argumenti i dytë është argument logjik është shembull i dy personave. Ti thua një personi aty për a ti përjashta ka rën zjarr? O ti përjashta ka rën zjarr. Ato ky ky person ka dy mundësi kundrejt fjalë s'e thati. Ose do ta besoj fjalën tënde ose nuk do ta besoj. Nëse ky do ta besoj fjalën tënde që ti thua që ka rënë zjarr, minimumi ia ja, sa që do bëja i minimumi ç'është, që ai do dalë për jashtë për të siguruar në më të vërtetë ka rënë zjarr apo jo. H? Hmm? Për çes ai do fillon, pak të fillon të thushon pakse fjalë edhe të shkojtë të sigurohet. Nëse është i sigurt, kur ti thua që ka rënë zjarr dhe kujdes votin në spije do marr plasë të ikim në Evropë. E qartë? Domthon besimi i zemrës bën të domooshme veprimin e gjymtyrë. Nuk ka mundësi që një person të pretendojë me zemrën që ai është besimtar kur ai nuk shpreh me domthon me veprat e tij asnjë lloj ndikimi për këtë besim. Që nuk ka mundësi që një person të besojë që ka xhenem, ka dha xhennet dhe që Allahu i mëdhuruar i do ata që bën punë të mira, dhe i urren ata që bën punë të këqia, edhe ai të mos i lvizin gjymtyrët me asnjë lloj pune të mirë. Kjo nuk mund të ekzistojë për arsyet argumente që treguam dhe do të thon për vetëm do të thon natyrën e njeriu se si e ka krijuar Allahu subhanahu teala njeriu që nuk ka mundsi një person më që ky do të thon mos bëj as edhe punë të mirë kur ai do thon ka besim, zemr, besim në zemër sepse besimi normalisht e nxit njeriu për këtë arsye dhe shekullt e mia Muhamedit gjithmonë si argument të çështën e punëve të zemrës grupeve të humbura u dhosht atyre Ju thoni që ai që e njeh fëllallonin besimtar, ai pranoni punë të zemrës apo jo? Edhe nëse ata thoshin po i për një punë të zemrës, atëu thoshte dakord. Punë të zemrës do të kesh frikë Allahun. Atë ka mundsi që një person të ketë frikë Allahun kur ai zbonë si punë mirë për Allahun? Ka mundsi një person të ketë frikën xhanemit kur ai nuk largohet fare nga xhanemi? Normalisht ai nuk ka mundsi të ketë takë lloj frikë, domthon se fjalët që thon kan frikë është gënjeshtër në të vërtetë. Po mund ta pretendoj një person me gojë jë munafikë thotë por shohin që kanë frikë Allahut. Nëse flasin në në të vërtet, a qiu besimtar apo s'qut kuaj s'ka asnjë punë të zemrës. Domethën, dhe nëse nuk ka punë të zemrës, ai s'qut besimtar fare. Nëse ai ka punë të zemrës, duhet patjetër po që të ketë punë djymtyrëve. Po qëse nuk ka punë djymtyrëve, atëherë nuk ka si të ketë as punë të zemrës. Edhe këto janë argumente por do të shpesh shihmë këndom urgjive, të, të cilët nuk i pranonin punë të zemrës, edhe këndër atyre që i pranonin Kundra të cilë nuk i pranonin thoshë përdesë nuk pranonin punë të zemrës, kjo është shumë e qartë. Kjo është shumë e qartë. Edhe madje ka treguar shekullit të saj të më ije që ata persona të cilët nuk pranojnë punë të zemrës, thonë thon që ato nuk kanë prej besimit. Normalisht kanë thënë që kjo lëgjë është një humbje e qartë dhe dietarët kanë pasur të xehmiet për këtë lloj arsye, i kanë quajtur qafira. Sepse kjo rrjedh për iksaj, domethënë që i blisësh besimtar. Nikon që Allah e quajti qafir. Kështë që pa tjetër që janë detyruar grupe të humrat që t'i parënoj punë të zemrës e t'i qënë ato prej besimit. Dhe për t'i qënë prej besimit, ataj janë të detyruar që t'i parënoj dhe punë të gjymëtyrëve, sepse nuk kam mund si një person të dojë Allahun edhe më zbëjë zje për Allahun. Nuk kam mund si një person ketë frikë prej dënimit edhe më zbëjë asë një gje për të rujtë prej dënimit. Dhe shemull e shemull që u tërgo Dhe pika e fundit, të qështja e imanit në lidhe me akide në hensunit, është që muslimanit nuk janë të barabart në imanin e tyre dhe asë në thelbi në imanit. Edhe këtu dhe mund fillon e jo humbja e murgjive, sepse ata që a thonë, edhe khaurit gjithë, thonë besimtaret janë të barabart në imanin e tyre, gjithë, pëse besimit dhe është një gje vetme. Kurse disa murgjit të tjerë, prej të tjere dhe murgjit që janë bashkohorë, Thonë, jo, ata nuk janë një soi, por janë vetëm në thelbin e imazhja një soi. A e bërthamë që ndodhet në do zemër i imanit? Apo jo, në të janë edhe i fjale nuk ka një soi. Edhe këto fjalë nuk kanë idellin madh me fjalën murxhive të mparshëm që thon njerëzit janë një soi në imanin e tyre. Sepse ata përfiturojnë që njeriu të ketë sadopak iman në zemër edhe pse nuk ka asnjë punë të jashtme. Ky lloj përfityorimi i ka bërë ata që thonë që domethën iman i që është në zemër nuk shtohet, nuk paksohet, kjo është një lloj minimumi pa cilinjer nuk qet besimtar. Edhe e përfiturojnë që ky minimum mund të ekzistojë pa pasur asnjë lloj punë të jashtme. Kurse Enis Suneti thotë që muslimani nuk janë të barabartë në iman në tyre, edhe as në thelbin e imanit, përkundër të shtohet dhe paksohet gjithhën. Kurse te grupet e humbura, imani nuk shtohet nuk paksohet ose shtohet e paksohet, kurse thelbi i imanit nuk shtohet nuk paksohet. Kto do të gjesh patjetër te grupet e humbura. Ose i gjithë imani nuk shtohet nuk paksohet. Ose thelbi imanit nuk shtojnë nuk paksojnë E këtë dhe gjesh dhe të mërgjit pashkohor E kanë këto në gjeje Kjo është shkurt i mishë të kdezër Akidja e eh në sunet dhe gjemate Në lidi me që ështën imanit Në më dhe në më pjek të i mishë shumë shkurt Për asyët dhe mëse në më ishtë koha më roj Ado nuk e kam mundur që të zgjatem më shumë çështja e. Siril bukanil amani walmani an ma'nal wafaa